Ta'ala, wa nasta'inuhu, wa nasta'uferu. Wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min siy'ati amalina. Men yehdihi Allah, fela muzillah lah. Omen yudril, fela hadiyah lah. Wa ashedu, an la ilaha illa Allah, wa ahdahu, la Allahumma sallim wa sallim wa zidu wa barika ala rasulike wa abdike Muhammed wa ala alihi wa sahbih wa man sara ala nahjihi wa qtafatharahu ila yomidinu wa ridwanu Allahi ta'ala alayna wa alayh najma'ihum amma ba'ath Hvala Allahu uzvišano Onako kako to njemu prilici kako on zaslužuje Najlepši blagoslovi i salami na Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Na njegovu porodicu, ashaabe i sve sedbenike dosudnje. <coughs> A nakon toga, cineni vjernici, poštovana braćo, plemeniti Allahovi robovi, uzvišeni Allah je poslao poslanika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam da se bori protiv ljudi sve dok ne izgovore šahadet i dok ne počnu namaz obavljati i dok ne počnu zekja davati a kada to urade onda su zaštitili sebe pod Resulullaho sallallahu alaihi wa sallam borbe Ahmedu alejhi salatu selam, je poslat da ljude pozove na namaz i da ukloni sve moguće prepreke i zabrane koje ljudima sliče da slobodno izražavaju vjeru onome koji ih je stvorio. Ovaj čovjek, braćo moja, pa Allahovo najsavršenije biće bez obavljanja namaza i bez prakticiranja pet dnevnih namaza i ostalih šariatskih pravila ne vrijedi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Juzvišeni Allah ga ne poštuje i ne uvažava, a također sa druge strane, kada čovjek bude od onih podanih i pokornih, koji posebno od svih propisa namaz čuvaju i pet dnevnih namaza obavljaju, uzdiže se na velike stepene kod svoga gospodara do te mjere da ga Allah lično zavoli, a onaj ko Allah voli. Onda to znači da je postao Allahov prijatelj i Allahov štićenik, i onda Allahovi štićenici za njih nema straha i oni ne trebaju, ne trebaju da se žaloste uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala mene, tebe čovjeka dakle cijeni onoliko koliko čovjek cijeni Allahovu vjeru i propise Allah jalla, ne obraća pažnju i nevažava čovjeka koji ostavi poštovanje Allahu i dželle ve ala propisa. Uzvišeni Allah govori u Kur'anu spominjući djela dobrih ljudi, njihov namaz, njihovu zekat, njihovu teobu, njihovo kajanje i hvali ih uzvišeni. A na kraju im kaže: "Kul ma ya'ba bikum reci Muhameda Vaš gospodar ni moj gospodar ne bi vam priklonio nikakvu pažnju da nije vaših dobrih dijela. Da nije tvoga namaza. Da nije tvoga ibadeta. Da nije tvoga života shodno i u skladu sa principima šarijata. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala ne, ne bi bio dakle važan. Zato obraću moja Moramo znati svi. Kur'an nam je to jasno pojasnio. Sunnet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. A i na nama koji smo. Se prihvatili emaneta. Da obavljamo ulogu Allahovih poslanika. Poslije njih. Da ljudima istinu prenosimo. I znanje od Allaha. Dostavljamo. Kažemo. Namaz je temel vjere. Namaz je osnova vjere. Namaz je najbitnija veza sa Allahom. I onaj ko ima namaza, on ima i vjere. Onaj ko nema namaza, on je srušio svoju vjeru samovoljno i svojim vlastitim izborom. Namaz je razlika između vjernika i nevjernika. Namaz je najbitnija karakteristika Allahovih, djalla wa ala, poslušnih, poslušnih robova. I zbog toga, braćo moja draga, kada je u pitanju obavljanja namaza, pjednemnih namaza, tu nema kompromisa. Nema poigravanja sa Allahovom, djalla wa ala, verom. Vala tektahidu ajatilla ihuzova. Nemojte se ismijavati i izigravati sa Allahovom vjerom. Šta to znači? To znači, kažu učenjaci, ne prakticiranje i ne poštovanje Allahovi naredbi je u stvari ismijavanje i izigravanje sa Allahovom vjerom. Jer je Allah iz svoje apsolutne i savršene mudrosti objavi ove propise koji su apsolutno dobro za čovjeka. Zato, braćo moja, kakav je to naš iman ako ne obavljamo namaz? Kakvi smo mi to, muslimani, ako ne klanjamo pet dnevnih namaza? Kakav je to naš shahadet? Kakva je to pažnja naša i odnos prema znanju koje slušamo od naših imana i hođa? Ako svi potenciraju obavljanje namaza, ako smo svi to čuli na desetine puta i ponovo ustrajemo u Nemaru, kakvi smo mi to sljepenici Muhamada sallallahu alaihi wa sallam? Koja je to vjera koju mi izražavamo? To Muhamadova vjera nije. Jer je Muhamada alaihi salatu wa salam u najtežim momentima pribjegavao namazu A šta onda reći o ljudima koji imaju slobodnog remena i imaju mogućnosti da rahat obavljaju ovu obavezu, a oni je izostavljaju i zatim ne mare. Resulullah s.a.v. na hendeku, odlučujućoj bitci u historiji islama, kada sve saveznici pokupili da unište Resulullaha Muslimani i muslimansku državu u Medini, toliko je bio zauzet odbrano da su ga nevjernici odvratili od klanjanja i, ikindije namaza. Pa je došao Omer rabijallahu ta'ala anhu, rekavše o Allahu poslaniće, prošao mi je namaz, mi umalo da mi prođe ikindija, a poslanih mu reče, tako mi je Allah, ni ja je, nisam klanjao. Zatim je Rasulullah rekao: "Mele Allahu kubura wa buyutuhum nar" kao što su nas zato što su nas u stvari odvratili od namaza, od srednjeg namaza, od ikindije namaza. Pa je onda uzeo abdest i klanjao namaz u akşamskom vremenu, a nakon toga klanjao akşam namaz. Ovo je bilo, braćo moja, tako prije nego da bude propisan namaz u strahu i namaz u toku borde i rata. Pa je Allah onda objavio ajete u kojima je propisao da se u ratu obavlja namaz na posebne načine gdje se mora spojiti između opreznosti straže i toga da neprijatelje nanese štetu i ne iznenađimo slimane napadom dok obavljaju namaz moraju biti oprezni jedni stražariti to je slično a drugi namaz obavljati čak i u džematu kada je to moguće ali kada ne mogu u safovima namaz obaveti onda im je obavezno da svako na svom mjestu namaz obavi u stanju u kojem se u kojem se našao u rovu Sjedeći, čučeći, lešeći, stojeći, hodajući, trčeći, namaz mora da obari. Ni Nije u ovakvim momentima Allah nije oslobodio muslimana da namaz ne obari. Koje je onda to naše stanje? Kakve su naše okolnosti kada ostavljamo obavljanje namaza? Islamski učenjaci ne mode primjer čovjeka koji se nađe u zarobljeništvu, zarobljen, svezanih ruku i nogu, u zatvoru, ne može ni abdes da uzme, ne može ni da ustane, tako dalje, i kažu šta će da radi, da li namaz da obavi u takvom stanju, ili pak da čeka, povornije okolnosti, da se očisti, da se pripremi za namaz i da ga obavi na propisani način. Ako se nađe u takvom stanju, poispravnije mišljeni slavnih učenjaka, mora klanjati u takvom položaju u kojem se nađe. Neće dozvoliti da mu namaz prođe. Ne može da uzme abdest, bez abdest da će klanjati, ali neće dozvoliti da mu namaz prođe. Zatim, žena na porođaju kada je slamaju i probadaju porođajni bolovi i muke koje su spomenute u Kur'anu najđe najdinamasko vrijeme bolovi počeli i tako dalje hoće da ju prođe i prođe namazki vakat ako može da se abdesti abdesti će se Ako ne, klanjaće će u stanju u kojem se našla. Neće dozvolite da je namaz proći. Koje su to onda naše okolnosti, braćo moja? Pa samo klanjamo ono što nam odgovara i kada nam odgovara, a kada se to nama učini da treba da ostavimo namaz, to je valjano opravdanje u pošarijetu i mi zatim uopće dakle marimo. Rasulullah s.a.w. zbog bitnosti namaza savjetovao je je i oporučivao muslimanima do zadnjeg svoga izdisaja da čuvaju namaz. Napada ga smrtna agonija. Smrtne muke su toliko bile jake Rasulullahu da je svijest gubio. Ali kada bi se osvijestio, šta bi govorio? tim zadnjim momentima šta da kaže umetu svome govorio nije es salat es salat namaz čuvajte namaz. namaz oporučujem vam namaz i također vam oporučujem da budete dobri prema svojim robovima prema onima koji su u vašem vlasništvu zatim Omer radijallahu ta'ala anhum U mihrabu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Od strane perzijanca vatropoplonika Ebu Lulu al-Majusiyya bi va napadnu i izboden nožen dok je klanjao suru ovaj oh, like, dok je klanjao sabah namaz i učio suru Yusuf. On radhiyallahu ta'ala anhu pada karr Lije na sve strane. Rane otmorene. Klanjao je samo jedan rekaat. Ostao mu je još jedan rekaat da ga dovrši. Da dovrši nama sabarski. Nose ga između sebe ashabi resulullah sallahu alaihi wa sallam. Povaljuju ga. Na prikladan način izgubio svijest. Kada je došao sebi, znat li šta je pitao? Jesam mi završio sabah nam. Jesam li dovršio klanjanje sabah namaza? Oni mu rekoše ne. A on ponovo izgubi svijest. Pa kada je sebi ponovo došao pita: Jesam li dovršio klanjanje sabah namaza? Kažu nisi o vođa pravođa. Ponovo gubi svijest dok se nije treći put osvijestio i pitao sam mi završio sabah namaz i ustao je ili u tom položaju je završio panja jesama namaz to je Omer ovo su naši predsjedni ovo su naši djedovi ako hoćeš on, nekoga da se ugledaš onda se na njih ugledaj nešto oni najbolji uskrije najbolji primjer Najbolje najbolji ko je koji obožavao Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim također Omer radi Allahu ta'ala anhu zavrine svoje vladavine. Isprača Sada sa ibn Abi Waqqas u pohod na Kadi poznata bitka za osvajanje Perzije. I kažem oporučujem te nama izađe iz Medine da ga isprati na nogama halifetu il-muslimin. I kaže, zadnje što mu kaže, čuvaj namaz. I oporučuj namaz vojsci. Svojim vojnicima oporučuj namaz. Ako misli da pobjedite. Jer oni nas mogu pobijediti samo zbog naših grija. Ako nas pobjede Pobjedili su ga su nas zbog naše greha, zbog naših neobavljanih namaza. Zbog naših propusta prema Allahu. I zato obraćamo je. Uspimana puno dana. Ali odvojim falih. Faliin pedagogija Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Odgoj resulaha i ashaba. Ne mogu ljudi koji namaz ne obavljaju i koji vjeru ne svoju ne poštuju, ne možeš sa njima ništa uraditi. Samo te mogu na pola puta ostaviti na tjedilu, na milost i nemilost onih koji ti zlo misle i žele. I zato, braćo moja, moramo čuvati svoj namaz. Onaj ko čuva svoj namaz, Allah ga čuva. Ako čuvaš namaz i obavljaš namaz, da će te Allah čumati. A ako si od onih koji izostavljaju namaz i koji uništavaju namaz u svom životu, Allah će dozvoliti da propadeš. Allah će učiniti da propadeš i budeš uništen kao što si ti uništio namaz. Jer je pravilo u šarijetu, El jezao min djinsir ame. Nagrada i kazna je shodna dijelu kojeg činiš. Čuvaš Allahu, vjeru Allah tebe čuvao. Ne čuvaš Allaho, jer Allah tebe neće da čuva. Ako čuvaš namaz, Allah će čuvati tebe, tvoju porodicu i nafaku ti obezbijediti halal lijepu koliko i kako ti je tebi samo potrebno. I zato, braćo moja draga, ne smijemo za merak pričati jedni drugima, jer je namet težak kojim nas je Allah zadužio. Moramo jednim drugima istinu prenositi i preporučivati i predstaviti vjeru onakva kakva jeste, bez obmanjivanja i bez demagogije. I zato vraćamo moja. puno se priča, ali se malo radi. Jedan od najvažnijih imperativa jeste namaz. To moramo ispoštovati nema niko opravdanje za ostavanje namaza, kao što smo vidjeli na osnovu primjera i govora islamskih islamskih učenjaka. Za sve, za sve nađemo vremena i pauzu. I za duhan pauzu, i za kafe pauzu, i za sve se nađe pauza, ali kada je namaz u pitanju, nema vremena, nema prostora, nema načina, ima načina, Onaj ko hoće, on će ga klanjati. A onaj ko neće i da ništa ne radi, on neće klanjati. Zato, onaj ko se Allaha boji i želi da ide, da ide pravim stazama, Allah će mu dati izlaza iz svake situacije. Namaz je težak jedino onima koji ne osjećaju njegovu lepotu i slast. A oni koji su osjetili njegovu lepotu i slast, oni ne mogu da ga ostave pa makar to... I ljudi od njih. Muminu vjernih uklanjaču, Dunjavu da mu dadeš i sve što je na njemu za uzvrat da ostavi namaz, on ti to neće prihvatiti. Braćo moja, zbog nečeg neznatnog na Dunjavu koju često nama ostavimo. A na, na sudnjem danu zemlju i sve što je na njoj bi smo dali i, samo da se odkupimo i da obavimo primjer radi dva rekata namaza Allahu draga, dragov djela ili da se otkupimo od prijetnje i od strahota sudnje, sudnje i dana. Zato, braćo moja draga, onaj koji namaz čuva i obavlja čvrsto i ustrajno, on korača inša Allahu ta'ala sigurnom stacom ka zadovoljstvu gospodara na veselj zemlje. I on ima pravo da se nada kod Allaha A oni bogami koji ne rade, nemaju pravo da se nadaju. Oni koji ne poštuju vjerske propise, a nadaju se Božjoj milosti. Njegov primjer je kao primjer čovjeka koji se nije nikada oženio i kaže Allahu moj podari mi evlad. Allahu moj daj mi ovaj dobar porod, a neće da se oženi. Takav je njegov primjer. Besmislica zar ne? Zatim također njegov je primjer, kao primjer onoga koji sjedi kod kuće i kaže Allahu moj pošali mi lijepu napaku. Koji traže da, traži da mu nikne iz zemlje različite, različite vrste usjeva, a on sjedi niti je okopao, niti je išta pripremio. Kada je Dunjaluk u pitanju mi se tako ne ponašamo, nego ako hoćemo djecu onda se ženimo i trudimo se i radimo ono što je potrebno da se dođe do poroga. Međutim, kada je vjera u pitanju, onda drugu logiku koristimo. Za, zašto smo kontradiktorni? Zašto nismo realni? I zašto nismo objektivni? Braćo moja, budimo pravi nosioci šahadeta, a glavni argument i dokaz istinitosti šahadeta i iskrenosti u šahadu jeste namaz. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učinje od onih وَيَسْتَنشِقُ اسْتِغْفَارًا نَظَرِي نَاشِجًا نَا نَزْبَبْلَايُ وَكَيْفَ اللهُ سُبْحَانَهُ الْيَوْمَ بِمَا تَقُوا وَفِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَسْتَعِينُ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ يَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ